گران محترم واردن کو ده مولانا زین اللہ سے دوره تفسیر قرآن دو نکر نمبر کیسید چه بمزد امیر مویا محلہ خطک سوالدر کی پاگز دو جارات کی شیر ده دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاواتی توید سنت کیسید انڈ دکان نمبر تیس حب در اخمال پلازانیز ده مین چوک جانگیر آرار سوابی پروپرائیڈر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیر الله رسول الله ابن فضل بن جنازه دی خو منافق دی نبی اسلام اجازه وہی ما ماته وہی دا نه راغی جنازه مکا نبی اسلام ک جنازه او ک خ او ک پیغمبر دی جنازه او ک الله دی بخینا او پشرک او کفر منافقت باندې مړی ډیر خلقی کبر ک نور نامیو ادنامی ک دی کته ډیر کپند ابی زمزم په اووانی خوش کی ادنامی سره په یی اصل نجات په ایمان په عمل صالح باندې دي او بیا د حضرت عمر هم پتاید کله د الله دایتهونه نازل کو چې د منافق په کور په جنازنه کې بیا رسول الله صلي الله علیه و محمد په منافق جنازنه وکولا وګوره زکه سړي جنازه کې لري واه اصل هرا هیرا حنان زمونږه که کوګنه مونته وایده سګل تاسو ګډا وډه خبرو کې مونږ طول مرتا مطلب کپن کفن کې نه وینم بس وریه وری ختمه ولا تصلی علی احد منهم ولا جناظم کوا پېچا باندې د دینا چې ملشي منافقت کی او مېو دریګه په قبر دعا د پاره انهم کفرو بالله ورسولہی لیکن اندیکو پر کړه په الله او پر رسول د الله او دی ملشو دی دی پاسقان ولا توجب کا پتا اوجب کی دیوانه کی تعالا نه مال د دین اولاد د دی الله دې منافقان تا مال او اولاد ډیر ور دی په دی وجو ته عذاب ورکیو ان نام یوریدو الله او ب شکه غواړ الله جدیله ذاابور کې په دی سره په جدهدونیا کې او خیجیب ساګانی او جی به کاافران نه و اونزیرت سوه چې کله ناضل شي او صورتته او پی ک دا مضمونی ایمان ډړی پالله او جو کې د رسول مرگرت کیاې نهسوچلو کې منافکان ستا ځانه کا اوول فوللی من نوم د جیازت غوالی تاانه تا کمالداری طاقت ولې جې لګي ځاځت راګه را جې چوټي راګه وقالو اوای ذرنا مونږه پریرې چشودناست سره مونږ ناس سره خوشاله یو الله وی رضودي خوشاله شي دي به ان يكونو چې دي شي سره رستو پات کی دن کو نا دي درو ته پات کی دن کو سره خوشالي لی خضر سره خوشالي او وتبعا ل قلوب اما مو موروالي شي پهړو ند دی باندي او دکن رسو الذي نه منماوو لیکن, لیکن پی او مومنان د د سره جهات کو نګوره پوید د جهادې ذکر کوه نقصانې ذکر که ترک کې جهادوی څوک جهات پریدي د صحبت د مجاهدی او نه محروم شي د ځانانهو صحبت کې نسته کو یا جهات کو پهله ګولو د مالونو په کړو د ځانو او دا کسان دي دپار ال خیرره ډیرې ایسوک جہاد کیا دی دا پارا دیر خوش یا بازوی منافی دا دنیا د آخیرات بازوی بیبیان دا د و او و نحسان و اولائکا هم المپلئون او دا کسان دی کامیاب اعداللہ تیار کړی دی الله دی دا پارا جنتونا چی بیگی والا ندونو دا اینا نی حرونا خالدین پیادی و پہے که همیشے او دا دی کامیابی لوئی جهل معظیرونه من ااعرا او راله اوضر پیش کو دا د بانډ والله نه ځکهزیېر خلک پاتې شوی وه په پا دی پاتې کې دونې کې س کران هم بعضې پاتې بعضې دا غضر په اوجه پاتې وو او بعض اوزر نه ن سباو پهې پا کې پاتې شوي وه چې کم منافقان نافکان دا نه د بانډونه نو رالو دیره جی دا تقازهه او کور کې بیماری وه کوورونه خو ان نه بو تن نه او راذاجلې دا کم اصل صحابه کرام پاتې جوړاله په جړاو الى الله رسول اس حضور نو او بس نن نو صحابجي پاتي پیغمبر په پاسه بس ما در خبري نه کړه وجاء المعذرون اورالو عذر پيش کوونکی د بانډو الونا کی جاء کی اجازت او کې ناصل آ کسان چې دروغی لیو پر الله او پر رسول الله زر دي چوبره تي کافرانو ته د دین عذاب درناک لیتا علا ضعفائی ولا علا المرضا نجتا پا زعفانو نبی مارانو او نپا کسانو باندې چی دوی نمومي می چی خرج کی سو دا خرجی او تر اشتن اللہ پلاکی تلو حرجن سگھنا ازا نصحو للہ و رسول چکر دی اخلاص کی دفار الله اللہ و رسول اللہ نجتا احسان کو ان کو بانی او الله غفور بهون کے رحم کو ان ذات او نپا آ کسانو یو کافل رالا نبی علیہ السلام تا ننہو مونگ پاک پلہ بانے پیشکو دا قابل آلہ حضر السالم بن عمیر رضی اللہ عنہ علیہ بن زید عبو لیلہ عبد الرحمن بن کعب عمر بن حمام بن جموع الله بن معقل عرباز بن ساریہ دا صعب کرام را لے ایدہ اللہ رسولم جی حد تزو سور لے پکار دا نبی علیہ السلام و سلام بے مصرحو جی نشتہ سور لے دی دیر سخت پا جڑا جڑا کے واپس شو ولا على الذين اولفت اغ اخ کی دو نہ خوخی شو یا جڑے خو خو شو قران کی ذکر وک ولا على الذين و نپاک سانو باندے شکل ال است اخواتہ جسور لیور کی ته دیتا تا وی لا جی دو م نهی پاتا جو نموم ما کو ر جوان دی پیغمبر دی پختيار کی سورلی کول نو چې مرچ ته یا مختار کی کولی اما چیز سوارکم تاصل را پاغی تولو دی ووڑی دو او سترگی بیو دی اوخ کیخا سترگی دار والی حضرنن دا وجه دا غمنا پا دی خبر چی نمو می آغا چی خر چکی انما سبیلو عللذینا ملامتیا پاغه کسانو دا چیتان اجازت اخلی و خمال داری رضو دی خوش آلیا پس خوش آلیا بار باری ذکرو کو رضو دا منافکان خوش آلیا بای ان یکونو جديش زره پاتی کی دون گونا پاتی کی دون کی خو خو یاو اخباریکو را کول زاناو وای وې د پلان کی زوي شوي حجره چله گلوي جوي دا خو زه نه یاو تخيغي غون تدې یینوټا یو بای ان یکونو مال خوالفا منافقانو کی دا عمل دي دا خو سره خوشاله او توب عله علی قلوبهم او مهر لګول ول الله پړون د دی په هم لا علمون او دین نه پويږي يعتذرونا اليكم اذا رجعتم يا اعت... نبي رسول الله په تبوک په سفر کې وو واپسي را روان دي ايتونه نازل شو اي پیغمبر تبو زيل تکي منافقان براشي حضور نو اپيش کوي ها يعتذرونا اليكم اذا رجعتم اوذرنا بكي تاسوتا اذا رجعتم تکلوه پشه تاسودويتا او تبو توي لا تعذرو مون ته اوذر م کوي مون باور نه کو په تاسو قد ن ا الله من اخبارکم کوم خبرکم ک نان خبر کوم اللهتهګور پهې د نه یاران نور استدلال کوئ موږ تا خبردار را کو الله تاسو پ خااتو ور الله عمل کومياتتهګورې ر الله او ونی الله ستاسو عمله او پې غمبر و ستاسو عملو. کله پیغمبر تم پته لري او الله تم پته لغي لہذا پیغمبر حاضر ناظر دي د غيب پته او ته لغي کنن سيار الله الله تاسوامل و او رسول ويني ثابت شو دا د بریلانو استدلال دي حدیثه نه پیش کيو شوګوره پیغمبر حاضر ناظر دی کنن ویخه حدیثه نه دا پیش کوي داو لیکي دي نه دا ثابتيږي پر دې به نه وی نمبر تا دا استدلال د سو وجہ نمبر ایک مخی پیغمبر توی تو قد نب آناللہ ما تا اللہ قد نب آناللہ دا یہ نا خلاب دے زیم دا دا آلم الغیب سپت یوا دی دا اللہ دے دے پتی آیت نمبر ایک سو پانچ شکو رہی آیت نمبر ایک سو پانچ وَقُلْتُ هُوَا يَا اِنَبِيَ الْاِسَلَامَا اَعْمَلُوْا عمل اَمَلْكَوَيَا فَسَيَرَ اللَّهُ زردہ چیوینی اللہ است او رسول اللہ وینيستاسو امالو او مومنان وینيستاسو امالو بہ اور مومن حاضر نازر شو او ټول پیغمبران شو بیا ثم تردونا بیا بطاسو واپس کلیشه اعزاز تا چې پوهې دي په پټو برخاره خبر بږي تاسو لرا پاسو جتا سو یکو ویو تو یه حلیفو نبی الله ہے زرده چه قسمونه کئی پا اللہ لکم تاسو دا پارا چه تاسو آفا شیدویتا ایتو اوری دوانون چه مخوالاویتا دینا مختنوالاویتا گند دی دی جہانم دی بدلا پتا وبداغی چه دویی کئی ای احلی پونا قسمونه کئی تاسو تا چه تاسو خوشال شیددوینا فا این اللہ اللہ یربا اللہ نراز کیدکم پاس قانونا الارابو باد باندوالا اشد و ڈیر سختی په کپر او منافقت که ہیں ذکر رضید علماء په صحبت کې ناس تا زیادتا نہیں دی تا زیادتا مکنه ملاویگی پا باندو نو منافقت که ډیر زیات سختی پا خبر پوئی گنام الارابو اشد و کپر و نفاقا اغا باندو والا سختی په کپر او منافقت که ہیں ور پس ای آیات کې ہے چه ومن الارابی باندو والا کیمان والا مشتخاق کتیاو 313 دا ایتونه لست مانځکي الاعراب اشد کفر و نفاقه چې دا باندو ولا پکو پر منافقت کې لري د سختي یو ساده ګل باندو ولا راغلو چې دې دا آيات یې ور وی چې ما مویدا باندو ولا خو سخت کافراني بس غي یو غټ چونډو کتو چې دې واره سب ته شو نو امام بیا دې بل آیات تر رسیدلو ومن الاعراب ما چې چل د توخمخه اوسې خبره سمو کوي چې د لړګي د وجه خبره او الأعراب و أشد و كفر و نفاق تباندو والاستخد و كفر و منافقت خبر بها تقوى و خبر بها نفاق تباندو الى انفاق ما دا پا كموى خرج بكا و تاوان بگنو لو و اجدرو لائق ديه دي خبر چه دي نفاق فهدود و آغا چه اللا درالي گلی پا قبل پیغمبر اللا پويا دي حكمتون والا ذات و من الأعراب بادي دا باندو چانونا مناسوک دي ی تخو چې ګنی هغه چې خرج کوي مغره من آسوگ دی چگنی کئی تاوانو چې لکې پیسړې ب غری ته خوب نوردي بانډو لکې بعضې داسی هم تعرب بس ب کو دا انتظار کو په تاسو د پتونو اللی هم په د منافکانو بانډه چیانو باندې دا اره تو او آاپتونونه دیناکاره والله او سمیوناللیمللهوری جونکې پو زاد و منناله راې بعضې بانډو ل کې خ شته۔ او من نل عراب بعضې بانډو والله هغه سودی ماناړیپ الله پررضده خیرهته او دی ګنییا چې خرج کوي سبب دنیزیکت دله وات رسوله او وصلاتې رسوله او سبب د دوعاګارونه پیغمبر الله خبر ان نهها قورربتونله هم دا سبب د نزکتت دي دی د پااره زر دی چې دا داخلب کېدي لرله په خپ رارحمت کې یکې نن الله به اونکې رام کوونکې زیته. مقرم منافقان و حال ذکر شو وشان صحابہ دفاع صحابہ مقام صحابہ واسبقون الاولون واسبقون الاولون آغا صحابہ چھو دا ٹولن مقی ایمان او حجرت او نصرت سے پتے حاصل کردی یاد لیم دا واسبقون الاولون تفسیری وجیز والا ذکر گئی مراد تینا تمام صحابه کرام یا بلدا واس تابقون الاولون کی چا بیت المقدس تو بیت الله دواړو تمخکړي واس تابقون الاولون یا واس تابقون الاولون جنگ بدر کې شریک شوي من المهاجرینا ولانصار راشد قران کې د صحابه شان وګوره د صحابه مقام وګوره صحابي کرام څخ کو لیکل کو زکه هو یو روایت کرا دي اصحاب کن نجوم بی ایم اقتدیتوم احتدیتوم نبی علیہ السلام صحابو بارکی وئی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتغیزو من بعد عرضا ومن احبهم پبی حبی ومن ابعدهم پبی بغضی ابعدهم اللہ اللہ وخلکا دا اللہ لحاظو کی دا اللہ نویرے گے زمان صحابی کرام دی باندے اعتراض انکے چرتخا صحابی کرام باندے اعتراض انکے لانکی صحابی خیانتگر دی لانکی صحابی بدعت کړه دی لانکی صحابی کنزل کول لانکی صداث خبری موته وي الله راضي هو جن سے کلام الله میں اخطر بعض لوگ ان سے بے سبب ناراض ہوتے ہیں مکی کی دن کی ایمان تا چلونب ندی نم حاضرینو دان او اگسان کی د دویتابداری کړه دا یا ته مراد رستنی صحابه یا ټول خلکاو بیاسان سرلنی کې وینا نا رضي الله عنهم الله راضي دینا او دوی راضي الله لنا تیار کلی دیلا چی با لی دونو دا دی لباحونا کی بهی کی والا نه روانو داینه هرو نا حال دینه فی ابدا دیو پایک همیشه او دادی کامیابی لوی و مممن حولکم پاکستان غیر چا پیر باندوکه منافقان و من اهل المدینه او دی کلی کی ہار کی اک لغ دی پا منافقت ای پیغمبرت لا تعلم تین پی جنغا پیغمبر تعالی تعالی پتہ نشتا ته نه پیجنې پیغمبر غیب دا نه لري واست پير ته څنګه پتہ د پیر سیبنا پټک د پیر ته پتہ لګي او پیر سیبتا د شګو د شمارم پتہ دا خو ماتم لګي د شګو ډېرې دي کې د امام دا 300 کروڑه دي کې دا خو ماتم پدای شي کې 300 کروڑه دې کنه د ویش مارې دا پیر ته دا یو کس پیر تر راغه نا پیرو یو تو جماه مامن لهخه ا وې څو یی نه پیر کاملې وې څنګه څنګه پیر پیر کامل نه ما ا او تی نه جماه مامن چې پیر کاملې کړه ها ا څنګه وې جماه پرون بيزي سرهولې پدې را بیزره نو ما دې کې د خڼ پړوي او ت خڼ پړوي هوی ته غب غب نو یو ما یې پیر کامل ښه او چې په نهغه د تمانه او په جوړه نه کنه چې کثرن په تیمو کوه ته پیر کامل پیر یې کامل وي او ميممن حولکم په غمبرته پته نه لګی تعالی پته لګی نه خو نه پیر کامل نه غیب پته لګی او سانو عذبهم مرته نه زور دی چې اور کوم دی له را دو پیر دنیا کې ماهرت کې بیا بوا پشي عذاب لوی تا نور کسان ای اعترافو بذنوبهم ما اقرار کوي دغلو غنا او ته ګړکړې و ترته نیکامل او نور بد عمل او دې ته وګ نه پاتې شي و ځان استنو پوری تړلې وخا ځان به مونږ ترغې نه پرانوزو چې سوم مونږ پیغمبر نیو پرانستي اس الله قربت الله جروج رحمت به کی پدی باندي الله به ان کي آرام کو ذات دې خود من امواله اخلا دې دې مازون صدقه تواهیرم پاکې تو دی له په د سره او تو ذکیم با او تسکی ک ی په دی سره او دعا کو دی له ان ن سوته کا صادوا دی دپاره فکن اللهم سبب د سکونه والله او سمیون علی الله ریون کے پوذاته ال میاعو آی نپوگی چې الله قبلی تو ب د فلو بندگارنا او صدقات او اللله تو ب ک لون کے رحم کوون کے زیته۔ اے نبی علیہ السلام اے عملو عمل کوای یکینان وینی الله تاسو عمل رسول دا اللہ مومنان زردہ جتاسو بواپس اے آغزات دا چی پوئے دی پپڑا و پخکارا خبر بکی تاسو لرا پاسو چی تاسو اے کوایی او نور کتان دی دا نور کم کتان دی حضرت کاب بن مالک رضی اللہ عنہ حیلال بن اومیہ مرارا بن ربیہ جدی تو با پچاس رد مواخر شویوا با پچاس رد خرونه نور کسان زسو کې شوي پلی ده الله ته یا به سزاور کې یا به و د رحمد کې پهديبان دی الله پو هکمتتونو والله ذاته وال نواکسان تهخصزو د م د مشوره چې ورکی د حضرت ې حز لرددي الله وتران پلارو و عامیر رااحبه حضري خلکو ک ډیر دروی شې پت مشهورو دې مناطکانه مشوره ورکه چکلا دی شکستون او خور او د ادم دا کلو د پیغمبر باره کې سو کوم د سره جنگ کوي د برابرۍ مرګ کیږي تاکوم د پیغمبر خلاف بے ایمان د مسجد زیار دادی او مرکج وڑ کړي وا پدې کې اصله حقې هودا د قباء مقابل کې دا جوړ کړي ابو عامر را힘 حضرتی ولذین اتخذوا مسجدا ذرارا آګه سان کې جوړي ګجومات نو می او پیغمبر علیہ السلام تدیره کاپور بچو وی و یا د لار تاسو جیره چې ابتصابو کې ترجمات مو جوړ کړی چې د مسافر زیرا دی له دماو پېگی یا رامبپ کې کئ میاس کې دېد مسلمانانو خلاف یو مورته جوړ کړی و او نبی علیہ السلام ای خو اعظم مخ په پیغمبر دا نو غیب دان خو دې پیغمبر نبی علیہ السلام تبو تتلو واپسه کې جبرئیل لري ګور ورته نشي ښه دغه کو با جماعت تزه دې والله ځ نه تخصو کستان چې ډړ کړی د جممات د ضره ووررکلو دپاره وکوپرن د جه د او په می د تفریق د ممنناو کی او مرچا د اغ چا د پااره چې خللا کې د الله د رسول الله مکده دی نه ولا یخلیفوننو قسمونه ب کوي چې مونږه ارادن نه کوو مګدنې کې کولو الله خبر ورکی دا دامخه د یا واپسی کې دا تونونه ناد شو لا تقومم پی هی لا تقم او ندریگی اے نبی علیہ السلاما فدی جماعت کلا دا کم جماعت د مسلمانانو خلاف دا پارا جوشو دے که او ندریگی لا مسجدون خامخا آغا جماعت او سسا که داغی بنیات کے خودشو پا اخلاس سرا دا اول رزنا چه مسجد قبا دے یہ احق کو ڈیر لائک دی چې تودریگی پائے کې د مزد پارا فدی مسجد قبا کے رجال ان سڑی دی یو حبون ای محبت کئی خوخی این یا تطوح حروج زان پاکی ظاہرین زان پاکی جا سرا ور پسی دورکات اموز کئی جنابت پسی پورا غسل کئی او الله محبت کوي پاکی که انکو سرا افا من آیا آغا سو که بنیاد دا بادی خپل پا د الله نا پر ازام انتیاد اللہ سر دا غور دیو که آغا سو که از سساکی خودری دی بنیاد پر غارا دیو جت کمر باندی ایو پنهار به جوغردی کی غیبان دی پینار جهنمہ پس اور دی کی پینار جهنمہ اور جهنم تام اور دا تو فگنور کوي کوم د ظالمانو تا همیشه وای بنیاد د دی ا آتی دی ډولکلیو سبب دا غسه سبب د شات پړوند د دی کی مگر ترغه وخت ا ټوکلي ټوکلي شیړونه د دی او الله پویا حکمتونو والا ذات مکه د منافقینو قبا بیان کوه اوس پدیا ایتنه کی د مجاهدینو فضائل ارضی ورکي jihad تا پتا کی دا تو سلام ان الله حشرها یقینا الله اغستی د مؤمنانو نه ځانونه ددي مالونه ددي په بد په دي بدل کیږي د جنت دی, دی, دی, دی, دی, دی الله د مسلمانانو سره سودا کړي دا الله د دا مالم واستي بدري ماغه سې جنت ورکړي نو دا, دا بدن ما دا, دا انسان په خپل خوغه نه استعمال ایو دغه د مسلمان نفس او مال دا د الله را الی رب اطاعت کی پشان د مبيعي له سودا جنت ایوذی لمومنان ته اختیار نشتا چې بغیر د الله رضا نه استعمالیا ان الله اخترى من المؤمنینا فبذان فنا بالله یقینا الله اغثی د مومنانونا من فضنه د مال دتی دله بدل کی په جنتي حکار بیس یوص یو قاتلون فی سبیل الله قتال بکی الله کې وتولونه یقتدونونه دی به بنی کافر دی و موج شخه داواده د په الله رتیا په توراتو پنجیرره پهقرران کې ومن اوفا من او په به اوهی من نه الله او څوک خ پره کوونک دی د الله نهپواده کې پس تب شروع خوشاله شه په بیاره اغا چې تاسو بیا کا الله جنظر کو تاسو بزنه اومال واغڅ په دی او دا خوشحاله چې وذ کا هول په اوضل عظیم او داې اتائبون العابدون د دې نه صفات 10 د ترغيبات اتائبون توبه کن کی استغافر گناوننا توبه کن کی د کبائرنا توبه کن کی حقوق الله دایکړي حقوق الله دایکړي اتائبون ابنی جوزی وياه اتائبون عن الشرك توبه کن کی د شرکنا توبه كانكي د منافقتنا توبه كانكي د گناهونونا اتائبونا راجعونا الاله راگرديدون کي الله تا العابدونا ابن يوزي معنا کوي الموحدونا توحيدوا على خلقو المطويونا مننكي د الله المقيمونا ولا پابندي كونكي د مانزا العابدونا د ذله عبادت كونكي د الله ظاهری بادت کو اون کی دا اللہ بدنی بادت کو کی دا اللہ مالی بادت کو اون کی دا اللہ ا حمد و اون کی دا اللہ السائحون السائحون گنے مانی مفسرین کئے السائحون الطالبان دا دین طلب کیدئ دین یا السائحون محاجرین یا السائحون مجاهدین اَصَّائِحُونَ رُجَادَارَ یا أَصَّائِحُونَ گَرْزَوْن کی خپل فکر لرَدا الله په توحید کی سوچ او فکر کی, پا کی, کی دا الله په وحدانیت کی دِتَم صائِح وای یَا أَصَّائِحُونَ گَرْدِیدُونَ کی د جهاد دفارا یا د علماء او سر زیارت تې مختلف علوم حاصل کیا اَرَاك یَهُونَ رُکُوعٌ کَوْن کی اَسَاجِدُونَ سَجْدَ کَوْن کی الاميرونا بالمعروفا حكم كون کی دنه کو ونحونا عن المنکر من كون خلکو خلق لدا بدون عدل تے ذکر د مختی کی نیستا دا, دا عربو عادتم دی چېږي یو چیز مسلسل ذکر کی طائب عامل حامد صاهرہ کی احتاج امر ورپسې چې تم ذکر کی سره وو ذکر کوي یہ ته عربو یوا وی سامانیہ تو یوتا واوی سامانیہ دا هو سامانیہ دی والنا عَنِ مونکر او منکه اونکیې خلکو له د بدوننا وال حدونونه ل حدود الله حفاظت کو اونکې د حدودود د الله و بشریر مومنين او زیری ورکه ممننانوتا ما کانا ل نبي ندي بکار د غبر لرا او کاساننو تا چې معې را وړلی او یاستپیررو چې به غواړی مشکانوتا یو سړی په شیر شو بیا اوله به نه والله کانو ی غبه اگرشته دارو ف دنا چښکاره شودي ته چې دادي جهننمیان ته اعتراض را دي او براه مسلام پلار خو مشرکو کو او براه مسلام پلار تې استغفر تختو لکه د بطالله بخنه غواړوه دلته دپه د یوه هم کويی پ استغپار ابراه م السلام غختې وه هغه د پلار سرهواده کړی او چې بیا اوته که دا, دا, دا خبره وااض ح شوه بیاې ببیزاره شو وما كان استغپارو ابراهيم او نوح بکنو فل دابراهيم عليه السلام په بار د پلاړه دغه کې مګر د ود دي د ودینه ذکره ولا غ سره چې کله اخطار شو د جديد دشمن الله جدا شو دا غنا یقینا ابراهيم عليه السلام ډير نرم دړي وما كان الله او ندي الله ليود الله چې گمراخي او کوم پر دي نه چې هدايت یو تکريو تر دي چ بيان کې دي یت تقون جدی پیارکی دا اللہ نا اللہ پرس پویزاتا ان اللہ لو ملک و سماواتی یکینا نا اللہ لرا داس مانونو دزمکو دا مالک دارس اللہ دی یحیی و یمید اللہ جوندی کولکی او ملک کولکی وما لکم من دون اللہ او نجتا تاس لرا سواد اللہ نا سوک دوس او نسوک امدادی له ق تا الله نهبی یکنان محرببانانی کړی الله به پی غمبر پهمهاجریو پانساو دیکې د ساحابې کراو مت حزی ک کوئي چې ساحابې کرام, کر کرام داسې خلق دی الذيه طببعوکسان چې تاببعداری کړی د پیغم بره پیسان ې له اورا په وخت د تنسییا کې د طببکوه سخته ګمیوهخوااک نهوه لخوا پهونه پاهو ک جووری پق شو تابع کم بیا تلو پس دا هغنا چې ندیوا چې کاغ شوور نه یو ډې د دی نه بیاله رحمتو کف دی الله پهی نرممی کوون ک را هم کوون کې دته ملت سلاسطتلله نه خللیکو پهې تونو کې په تونو کې د غ کسانو چې هت کاب بې مالکه حال بې او میا مرارببی نرببی او دا کسانو چېیم د غ ګته بک نه پاتې شوي نور کسان چ اغی خپل خپل عذرونه پېښ کړی عذرونه پېښ نه کو دی سره نبی علیہ السلام صحابه ته وی دي تر خبرې نه کوي کڅی کوي سره نه سلام کلام نه و سره سوشل بایکاټ شو دا درې وړ انصاری ته کرامو دی دي په نورو غداوات کې شریک شيو شو چې کلام نبی علیہ نور ملګری د جنگ تبوک نه واپس رالو منافقانو خپل پیش پېښ دی دي خپل قصور اعتراف کو نز او مونگا و ساح کرام لاړو او بیا چې مونږ تونګې ننظرو سومونګه پاتو او پلاکه کې به صرف منافکان په نظر راله یا مازوروری او چې کله نبیر اسلام واف د ساح د معظ ټمو د منافکانو تعداد تقریبا اتیاو او هغیا لکه سمون او غړو او دارنې دا ساح کم ومونږ محاضر خدمت شو من سلام وکوو نبیر اسلام داسې ممسکې شو او مخی وړو. بیا ماوی بی دی قسم می دی په لازم منافق نه ما ته ول jihad تا نه تل جی بس پاتې شی وی نه ما ته عزت کیسو الله پیسې نه نکړی او چې ما ته وی زہ زمادرو دنیا بدل شوه یا الله دا بس حالی که کہ په حال کې زمړ شوم او پیغمبر رانا خپا ډیر پجڑا شوم وای پیغمبر کو بدماجن اعظم بیان کوي او یا اس نه پیغمبر رانا او پات او دې زمانہ خپې نبیه دبر جمعه ترانما نو نبی علیہ السلام په ځمانه مخوالو چې ما به موسکو دسترګو په دی ګټو نه راځي ما ته غلي غلي وکړ تر بیا زما د ترځ یو اغان ما سره وی سلام پریښودو دا رنگ یو ورځ د مدینه بازار کې تلما وي د شام نه وې تا تر غد خپل پیغمبر بی وفای کوي نو دا کار استایم د لپاره تیاری ما ته زمام ملک راځه دا صحابي وي زه دې صحابو حضرت قابو رضی الله عنه چې زمانہ د غیر په لکه تمه پیدا وي وې دا په ما صح آزمائشو دا وخت میرا واغ تر په نور کې مي واچولو دارنګي سلويه رضی الله پاس د نبي عليه سلام قاصد چيو ا نبي عليه سلام سوال جوابو زما بي بي سوال جا بوګه زما نبي بي ام قته تعلق وګما نبي بي خبره بندي به هلال بن اميه جو هب وडा کسو په دي حال کې لثره دې تیرې شو چې کله شپه 50 م شپرا لا زپ 50 م رات پچت ما باندې زما څنګه شوي وا د سيله ود غرنا یو کس په بلند اواز سره چیګه کا یا کا ستاتو بقبول شوا بشارت چې دا اواز میوري دو په دې د کې پرهوتوم چیغه میکي او د مون نه پاسه د نه بي السلام خو تاع عالم صحابي کرام مالوم مبارک يره کولې مبارک باد يره کوله اودما د مخ دي ډیر خوشاله وو پدې کې دعا دریو صحابي کرام تذکره را وعلى الثلاثه الذين او په دریو کسانو باندې ور صحابي کرام داسه خلک دي کلی پور سوکري شو ما ميل د دي تر دي چې تانګ شو په دې باندې زمکا سره لپاره خوالي او تنگ شو په دی باندې د دويزانونو او او دی یقینو اللہ مل جا من اللہ اللہ اللہ علیہم رجود کا الله ملجا من الله الا الیه کی نشته دی ځای پناهه من الله د عذاب د الله نه الا الیه مگر یازی الله تا ثم تاب علیهم ثم تاب علیهم بیا الله رجوته رحمت ک په دی باندې ل اتوبو د د پاه چې دوی تو ب باې ان الله تواب رایم الله تو بک بله اونکې رام کوونکې ذات دی یا یو الله زینه آمو ای مومنانو تقلله الله نو یېږې په بل یو احم عمل ورکي وکوونو معیقین د رتونو ملگرتیاوکې د رشتو خلکو صحبت اختیار کې په د د بعضې مو سری په متاه کار نه کې لخه د مجلس ک نسته. د رو خلکو مجلس کې ناستته کهته ځان ته مطالع کې کتابونو ګورې پهې تریمان نه کو کې ځکه د هغی وجه دا ده چې انسانانو کې د انتقال مده ډی زیات د انسان کې د سرقی او معدم شته د یو طببییت نه اخلاق او عاد غلا د هغې نو نو کهته د بیننو خلکو سره ناستتهپاس ته کې د غی خللاک بستاته راپوت تا طبیت ب نهې بییت را پرټئ لکه وسهبته صالح ترا صالح کو نه صحبت صحبت دو صحبته تواله ترا تواله کو نه دو نو پمطالعہ ਕਰਨي کیدني کان خلکو صحبت کې ناستا د دې مثال د ما مرشدالمکرم اه حکیم اختر ذکر کړي غره یو سړی دی هغه سره یو لس نیم میاشتې پندوز د روپې پاتې شوې دې به ورپسی ورپسی میاشت پس دکاتوبه تي کال و پوره د زه را دي ور پسی راځو کی لس در په 9 رالي په دې باندې زکات د 500 زرو نو با دي کړه لس زرو دا 50 زرو نه په 50 خود سره کال تیر کړي 500 زرو او په آخري میاشت کې او ته لس در نو رالي هغه سره مل شوې په دې به زکات د 50 ټنو دي د 50 ټنو ورکې نو حضرت چهب ذکر کړي ګوره دی لس زرو دا دی په 50 صحبت کې ناس تا د اللهو ته متوجي شو کچته دا دین کې ناس تا نه دا حکم مطبیعه نمتوجه که دا دنیکان و صحبت اختیار دای کې که ناستا صرف متعالیه دا کافی نگنل ذکر شیخ صادی ویا گولی خوشبوی در حمام و روزه رسید از دست محبوب به دستم بدو گفتم کې مشکی یا عبیری که عزبوی دلاوی زی تو مستم با گفتا من گولی نا چیز بودم ولیکن مدتی با نشستم جمال حم نشی در من اثر کرد وگرنا من حما حاکم دغ یو خټیم او دا دګ صحبت ک پې شم ځکه بانم بوی ځي وکونوعادیقینو او سر رتونو سره د رتونو ملګ کیا کوئ ما کاه لی حلیل مدی نه دديموناساسب مدینی والله و له او چاته جنه ګیر چا پیر د بانډه چیانونه یا تخله بو چې رستو پاتې کې پیغمبر پې غمبر د الله نه او دی نه غواړي په باه دخ کې وله یرغو او دی نه غواه کوه بیایان په خپل عن نې د پیغمبر د ځان نه دا په دی ووجه وما کالی حلیل مدی نهې نه د مناسب مدیې واللو لره د هراروالوه اوغ چاته چې ګیر چاپیرې د بانډو حالونه کروو پاسې شي د پیغمبر ده الله نه وله یغو اودي غورواې وررن کې خپل دان ته د دا پیغمبر ځان نه په دی وجهه د مشاهددی نو کوم مقام دے دا دی چې دا مجاهدین ديله سټیاللی رسې لګ وترسې یو ځای کېديقدم دي پهې ټولوديله ساب حاصل لږي د مجاهد دو نه مقام دی ذالک بیا دا پدی وجا وج نرسې دی ته چه او نړ والې او نه لګه په دا الله کې ولایت پهونه موقع ان او دی نګرې په یو لاره چې غ سک کو پارو لره پهې متاجر میلاوي کم ځای ک دا روان دي او دا کو پاو تا دي ني ني ني کېږي پدې مومنتا الله ضرور کوي او لا ينالو نا من عزوين لا او دی نه هلي د دشمن نس سيدا مگر لګل شي د لرا پدې نه کمل الله نه دا اي کوي اجر دې استان ان کو انکو ولا ينفقونا نفقطا صغيره ولا كبيره نخښ دي خرچه وړ او او دې سفر نه کوي او په میدان کې مگر دیلا په اجر لیکلی شي چې بدلاور کې دیلا راله غورا دا اوس چې دې کوي او ما کان المؤمنون لينفيروا کافا په دې کې اوس ترغیب ور کوي علم دین ته د پار ته تکمیل جهاد ما کې ترغیب الجهاد او دا علم ترغيبو علم پتی پزی او پدې کې زی ذکر کوي او علم دین حاصلول دغه دعوت ور کول او کتال فی سبیل الله کوله وما كان المؤمنون او ندی مومنان لرات یو دي ټول پایا او د jihad دا 파را ټول پهيل jihad ته ندي بلکې سبا د پیغمبر صحبت کنا ته علم باه چلی مجاهدین را واپس دی بور پوی ورګی یو دا تفسیر دغه دا یا جلال الدین سیو تیم ذکر کړي الوسی رحمت الله له قرطبی ذکر کړي دویم تفسیر پکې را دي چې مومنان تفکرني یو بلکه سره جهاد تلرشی سره تفقه فی دین د بار بار لرشی او چې دی فقہ دین حاصل کی واپس براشي خلق و تبع خیه جن با حاصل کی علم اقاید علم فقہ علم تصوف و ما کان المومنون ان دی پکار مومنان او تا چې او دی جهاد د بارا ټول پیاو ده پس کولې نو زی د هری تو توای پتن یو ډلا چې په حاصله کې په دین کې ذکر دین نم د ایمان او اسلام او یختان دی ولينذروا ترى ورقي القوم تا چکه لوتره واپسي يره پاره جان بچي دي يا يوالذين امنوا مك فضائل الجهاد اس ترتيب به جهاد ذکر کوي اي مؤمنانو قتال کوي اകാശان سرا چنيز دي دي تاسو ردا کافرانو نا دون بيني ذو کافر سر جهادو کا نبي عليه السلام دون بي مشرکین يره سر جهادو بیا بنو قريضا سرا بیا بنو نذير سرا بیا خیبر احلی کتابو سرا بیا شام بیا غزو موتا بیا تبوکو او کاندیلی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی بازی سوکیا ہوئیو چی دا مومن قریبی دشمنو دا, دا دا نفس امارا دی نو دی اقپل نفس امارا سرا لنبی جہاد کوا اے مومنانو قتال کوا ااکسانو سرا چنیز دیدی تاسولا دا کافرانو نا او دی موی پتاسو ککلا کوالے ہو ایشی اللہ دا پریزگارانو سرا دین و ما معونله سوه او چې کله نل شي یو صورت چې او صورتت نازیل چې پ ک ر جهاد د حکماتي دا منافکان یو بلته ووي لکه تا چاي تاسو د پهک چااتته ایمان زیات کو په می نو بعض نا منافکانو نه هغه سووک چېای کم یو لره زیاد کو د صورت ایمان نواکسان چې ایمانې راړی نو زیات کېغې لره ایمانو د قرآ سره د ایمان واللو ایمان زیاتشي د مالو ته شوکه خوشو دوپ کې را علم که اضافه راشی، اعمال پکراشی، دا قرآن او ریدو سر ادیره پیداوشی، وهم یستبشیرون او دیره خوشحالی کیا، وهم اللزین ها پی قلوب مرد، او آکستان چڑک مرد دی، او قرآن ووری، نو بس گند نورم سی، او بی او گوری جی، او بدرت با دا منافقان ویا، وامالذینو اکسان کی پدونو کې مرض د منافقت زیات وی اغلرا دا صورت ګن سره دا غیده گنا گن مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی منافق د قران او د نورم بدتمي زشي واماتو او دی دیمړ کیګیو دی کافران او لا يرونه آیا دی سوچ نه کیا کې په دیبا امتحان کوریش په هر یو کال کې یو پیر یا دو پیر په پرزیت د جهاد فإن الملائي توبونا بيادی نوباتي او دين سي اتناها سي لئيا سورا او شكلا نازلشي او صورت نظرا نگوري باز دين بازو تا تاسي او بلسا گوري او گوري منافقانو حل يراكم آيات تاسو لرا سوكويني حل اكا تاسو سوكويني او كانوا بس غلقهم تخبیو باتي فإن منصورا پونو بياؤوزي بياؤووڈي لقد جاءكم رسول من انفسكم ده نبی علیہ السلام په آمد سره په تاسو د الله جد پورشو اوس پدی کې د نبی علیہ السلام شقت مهرباني ذکر کیا نن راغلی تاسو له پیغمبر من ان پوته کوم د جن تاسو نه تاسو غنته بشر دی عزیز علیه ګران دی په پیغمبر هغه کار کې تاسو په تکلیف مو می پیغمبر د تاسو ډیر زیات ګران دی خوکتاز و فکم یوسیت بانے پا تکلیب کی کی گئے پیغمبر ته پیخ اپکان میں لے ہوئی گئی علیکم دا نبی علیہ السلام حرس کا انکی رستاس و په ہدایت پا مومنان و نرمی کا انکی رحم کوون انکی ذات دی فا ان تولو قدیر و گردانی اوکا فا قل نو آیا اے السلام سلور جملیر توحید حض بیاللہ لا الہ الا ہو علی توکل توہ رب العرش العظیم او سوکم چسار ماخام دا ک پای با ده هر کس مغمون او پامانی فین تولو کډیرو ګردانیو کا فقل وایا ای نبیلی سلامو حسبی الله کافی دی مالا الله لا اله الا هو نیحت حاجت بغیر د الله نبلسوک حاجت روا, روا یوازي الله مشکل کشا یوازي الله علیه توکلت خاصه لامه ځان سپارلې دي او الله دی رب دارشلویه سوره توبه په دې کې بیان د سلوور ډول وکاو اول بیان د مشرکانو دا غي سلوور ډول مشرکان تاسو سره جنگي جنگ, جنگ وسروکا تاسو روا د کړي ټیم پکې مقرره دي ټیم ته وګوره ټیم نه دې مقرره سرور محلت مهلت ورکا سلوورم مستامینین امن ول ورکا بیا دویم د احلی کتابو تذکرهو کا دې قباحتون ذکر کو بیا دریم د منافقانو قباحتون ذکر کو سلووره مېڅکي تذکيره د مؤمنانو ورضي ولجول کې یو پنځوستم نمبر دی نازل شوی رسته د سوره بنی اسرائیل نا په ترتیب د سورتو کې لسم نمبر دی رسته د سوره توبه نا عربت او مناسبت د مخکي صورت سره فمخ کی سورة توبہ کی مسلل جہاد زکر شع تو اس یونس کے دا کو بیان کئی جداغی سر جہاد کی گی مخ کی سورت کی مسلل جہاد زکر شع دی سورت کے بیان دا کو کئی جداغی سر جہاد کی گی یا مخ کی سورت کے جہاد بسیف زکر شع نو سورِ یونس کی جہاد باللسان ذکر کئی مخی صورت کے جہاد بالسیب ذکر شاہ عزدی صورت کے جہاد باللسان ذکر کئی یا مخی صورت کے آخر کی ذکرشو لقد جاکم جا رسول من انفسکم نو پدی سورت کم اس بات دا رسالت کئی اکان لنناس عجبا یا مخ کی سور توبہ کے مسئل توحید ذکر شوا پدی سورت کی دا حل کو انجام ذکر کئی تیچا دے مسئلین انکار کاؤ یا مخ کی سورت کئی دا منافقین و حال ذکر کاؤ جو وحید الله د کتاب نه اعراض کوي نو په سورته یونس کې د کفار و حال ذکر کوي کدا دا هم د قران نه مخ اړای او اعراض کوي امتیازات د سورته یونس دا سورته ممتاز ده پاکلماتو د فرعون باندې چې هغه په حلاکت کې ویلی وو دا صورت ممتاز دي په کلمات د فرعون باندې چې پواه د حلاکت کی ویډیو دا صورت ممتاز دي په خبره چې کفار وی اي ته به غیر هاذا او بدله دا صورت ممتاز دي په طاریب د ولي پدې سورث کې د ولې تعریف ذکر کړي چې حاصل د سورث سورتی یونس او دا د وحی سي ده اوله عيسا کې او یا آیتونه دي اوله عيسا کې 70 آیتونه پدې کې بیان د مقاصدی ارباع بیادویم عیسیٰ کی دا محکنو امتنو ذکر واقعات او تخویب ذکر کئی او پئی واقعات دا انبیاء لیموسلام ذکر کئی سورت یونسو فدی کی ایک ہزار آٹھ سو بتیس کلمات دی فدی سورت الحروف نو رضی صورت الحروب نو حزار نانوے رضی صورت پاول کی ترغیب ال القرآن خلیف لام را لیکن ابتدا کی تفصیل شوئے ہو بازوی دا اسماء السور دی بازوی دا اسماء الہی دی بازوی دا رموض و اثرار دی تلک آیات الكتاب الحکیم دکه صورتونو چې اول کې کتاب الحکیم راغلي اې کې زیات زور په دلایل عقلیه وباندی دکه صورتونو په اول کې تلک آیاتل کتاب الحکیم د کتاب په پوه کې حکیم راغلی یا نو پوه کې زیات تر زور په دلایل عقلیه وباندی پکمو صورتونو کې آیاتل کتاب المبین راغلی نہ پائے کې زیات تر زور پدلالې نقليه او واندي کوم صورتونو اول کې د کتاب صفات حکيم ذکر شوي یا هلته کې زیات تر دلالې عقلي او بيانيږي کوم صورتونو کې د کتاب صفات مبین ذکر شوي یا نو آی صورتونو کې دلالې نقليه زیات بيانيږي تلکا آیات الكتاب الحكيم دا آیاتونه د کتاب الحکیم چې حکم ثنو دی یا کتاب چې محکم کتاب دی او کان عجبا دوه بهترین کتاب دی نو دا منلو په څه ګور دي بکواس کایو او کان لن ناس عجبا آیاتی خلق له تعجب دی ان او خینا الارجل منهم چ مونږه وای کړي دا یو سلطيتا منهم د دوينا الله وی چې کوم پیغمبر ته مونږه وای کړي اغه رجل له او منهم د دې د جنس ندي څنګه دې انسانان دي دا پیغمبر هم انسان دی څنګه دې له اخوارات کک ضرورت پیخیږي د دې پیغمبر ته هم د اخوارات څنګ دی بشردي پیغمبرم بشر آ كانا للناس عجبا آياتي خلقل را تعجب دی ان پدي خبر او حين الى رجل منهم چه و هي کوي مونگا الى رجل ين يوصليتا د دينا او و هي ذكر مي خبري ان دد ما قبل تفصیل کوي او و هي ذي انظرن ناسا چیر ورک خلکتا انظار اخبار مع تخویب تا وی یو خبر ورکل سرد جرنا اید انظار وی ان انظرن ناسا او بشارت اخبار سرد سرورنا ان انظرن ناسا چیر ورک خلکتا و بشر الذین آمنو او زیر ورکہ کسانو تا چی معنی راوللی پدی آیات کې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ذمہ ذکر کې انذار او تبشیر چې کوم خلک نمنن کړي اغي تا یرا ورکول انذار ورکول چې کوم منون کړي اغي له بشارت او تبشیر ورکول او بشارت پکمه خبره ان لهم قدم صدق یوه بدی دا پارا قدم در احتیاو دا قدم اصدقین مراد یا خیستا اجر یا قدم اصدقین مطلب او مرتبه اوچتا او قدم د سیده دا پار موصول زکه ذکر کا کی سعی او کوشش دا په قدم سرکیږي زکه قدم دلته ذکر کرو وبشر الذين وزيره ورکا کسانو تا آمنو چیمان روڑلے ان لهم قدم صدق عند ربهم چیکنن بی بدید پارا مرتبو چتا فنزد رب ددی قال الكافرون و ای کافران ان هذا لساہر مبین چیکنن داد خامحاج دگرکارا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ان ربکم الله نبی پیغمبر په بشریت دي تعجب کوي او دارنګه دي دا پیغمبر خبرو خبره سوچ نه کوي چې آیا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د اقل مطابق دیو کنا دا دا مخصر انا رباكم دی او کنه دار مکه سره ربته دی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض دی آیات د مکه سره ربته ما نه الوشا سب رحمت الله علی له کې د وی دا پیغمبر په بشریت کې تعجب وکي او دوی سوچ نه کوي چې د دې پیغمبر دا خبره د عقل موافق دی او که مخاليف او دلته دلایل عقليه ذکر کوي او معرفت د الله په صفات سره د دلته صفات د باری تعالی او د پیغمبر عليه السلام د بياسته اولين مقصد د الله معرفت هغه دلته ذکر کوي چې خلقته ت اللہ تبارک وتعالی معرفت حاصل شی او اصل خبرم دا کائنات کی معرفت الہیہ حاصل اول ان رباکم اللام او یقینا استاد رب الله دے الی غزا خلقت السماوات والارضہ کپ یادکری اسمان نزمک پی ستت ایام پش پگ روز على العرش او بی استیوا کڑی فعرش باندی تا دی مخ کی وضاحت شو دا استیوا گرنی معنی ذکر شووی په بارا دا استیوا کی د محدثین د دا متکلمین و دا غی مذاہیب اغا تفسیلی بیان شوو سم استوها علالعرش بی استیوا کڑی فعرش باندی یعنی سو اولی اسمانون از مکی پیدا کو بی استیوا کفعرش اصل کی دل ا ذا ثم یاخذ افاره در تراخی ا ذکر ثم فغانوا مانو سر راضی کلا ثم راضی د پاره در تراخی دا قران کې راضی ان الذین قالو ربنا الله ثم استقامو شکمو کسان وی رب زمون الله وی الذين استقاموا بیا پک لګ پاتیشو دا ثم لیتراخی دارنګ دا سمہ دارنگی دارا دیکلک اللہ فمانا دا ووسرا سمہ کان اللذین آمنو سمہ فمانا دا ووسرا دارنگی دا دا کلک اللہ سمہ دا فارد استعجاب او تعجب را دی سمہ فگانو مانو سکر استعمال دی یو دبرو الامر و دی الامر که دا الیفلام استغراچی دی یعنی یو دبرو تدبیر که الله الامر دا تمامو کارونو. دا کارونه چاته پاواله کړی ندی په دنیا کې څوک د برخه ذمہ دار ګرځوي نلی په خپل الوهیت یې څنګه راوړکلي بلکې یو دبیرل امر الله را تمام کارونه تدبیر دا په خپل کایو یعنی مدبر یوازي الله دی متصرف یوازي الله دی او اقدار یوازي الله دی الامر کې الفیلم ل الاستغراق یو دبیر الامر تدبیر کئی دکارونو ما من شفیر نشتہ سوک سپارش کونکے الا من بعد اذنی مگر رسو د حکم دا اللہ نام ذالکم اللہ ربکم دی سفتن وعلا اللہ دی رب ساسو فعبدوهو لہذا دا اللہ عبادت کا وئیو افلا تذکرون آیت نسیت نہاتل وئیو اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا اُس پدی آیتونو کی ذکر دماغات کیا مخ کی توحید ذکر شو دائیں گے مبدع ذکر شوا اُس پدی آیتونو کی آماغات تذکر دا قیامت کی یا مخ کی دفاعیل حقیقی صفات ذکر شو نستاسو واپسی پسی دیفاعیل حقیقی ذات تربتدا اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا او دارنگ په تمام کتب سماویو کې داخرت عقیدہ اغا تولو کې ذکر شوه دا, دا اسلامی عقیدہ انقلابی عقیدہ د ماعاد او د قیامت عقیدہ چې انسان د مرګ نرسو دبه الله تبارک وتعالى جسمانی تور باندې ژوندیکې یو ترې خور نبهو پورته کې یو او د عدد اعمال و مطابق بدلا هغه بدله ورکول کېږي زکر مضمون دمعات ذکر کایو او دل تکي مختلف مثالو ذکر کایي قرانی کریم کې نور او آیتونو کې چې اسباد د باق بدل الموت دوباره زندگی د حق ده دا غیره لپاره امثله ذکر کایو او ګوره الله تبارک وتعالى اوچ از مکرہ تاریخ پشین کوړ باندې قادر ذات دی واستو په دوباره پیدا کولو باندې قادر ذات دی او ګوره انسان دغه مننه د قطره پیدا کو پدی الله قادر دی تاسو په دوباره جن باندې الله قادر دی د ارنګي الله تبارک و دا انسان په اول ځل پیدا کړ الله پدی قادر وو تاسو په دوباره جن باندیم قادر دی الله تبارک و تعالی د زمکی اسمان انسان او دا انتظامات کړی دی پدی الله قادر دی الله تبارک و تعالی تاسو په دوباره جن باندیم قادر دی इलईहे مرجع حکم او دا بنیادی عقیده دا کله زمونګه استاد او عقیده د ماات جوړه شو را قیامت جوړه شو منکم یو قدم اخلو اخرت او قیامت زمونګه مته تیار نو مونږ په پای کې په صحیح اصول ترتیب سره چلیږو دا قیامت را روان دی الیهه مرجع حکم جمیع الیهه غاضه الله تا مر جوں حکم ساتو واپس دا تولو دا, دا وعد الله حق وعد الله دج بیا انه يبدا الخلق کہ جناب الله پیدا کړی مخلوقات په ولزل الله په قادر دي ثم يعيده ایتو دلایل عقلیه او اثبات د بعد بعد الموت باندې چې دوباره جن زکه حق دي چې الله قادر دي يبدا خلقا الله پیدا کړی مخلوقات پاولزل ثم يعيدو بعاده دوباره پورته کیا دا دوباره پورته کید ست ده پارا لیج الزیناعو دې ده پارا چې بدلور کیه आकाशان وتا کی معنی ورول دې او عامل الصالحات او عمل کړې په طریقته نبی علیہ السلام زګ ار یو عملت عمل صالح نو ويو امالی صالح آغی طوید شریعت برابری تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په طریقہ باندیو لیجزی اللذینہ دی دفارہ چی بدلور کی آکتانو تا آمنو چی مانی روڑ لے وعمل او ملکر په طریقہ د نبی علیہ السلام بالقسط فا انصاف واللذین کفرو آکتان چی کفر کرے لهم شراب کل بسکاکی من خمیم دهوکی دلوبو وعذاب علیم او عذاب درناک بما کانو یکفرون بذارد عجدی کفرکاو هو الَّذی جعل الشمس ضیاءً وَالْقَمَرَ نُورًا تابعیم دلیلو